نن زغاند دا غاډي وګور هر کی وی ویلو درنه د mondo د اسلام کوورمو صورت د اذران مزری صورت ته استانحال مان نه هات هم دې ما ساتي یو د صورت په موضوع باندې د شنو تحلیل دی لري دا استلahi تور زمون ورسای په دالو د صورت وایي دالو صورت مرسي غزلاه صورت لا تاون لک فات دې تر کوي ایجا ترا کا چرکا او د دې د سورۃ ماعراکل کا. ول تقسیم د سورۃ آل عمران، عاصم دین دیاز. دا سورۃ کې اېرغ اغما، ضرور موضوعګان دي چې په سورۃ بقره کې د دې شعر یې توحید قرآن کریم او بل د دخت د رسالت قرآن کریم او گری جہاد ثرون کے حق کی سمینیاں خدا اسی کو شکر کرے اپ کو تشریح دیے تفصیلی یہ ہے بیا وضاحت بس کے تویزن پر کچھ ذکر شروع ہے اور آج صبح ہا کی پر رسالت تک 45 دینز لے سکیں آج دی جہاد تکارا پیانے داؤ در دکتا آسیس دی جماعت تکارا خوائد راندی کئی خود دمرہ فرقنے چی انفاق کی سبیلہ دمرہ جہاں چول ورکڑے دے چی دی جہاں چا دی جوز دی جوز دی جوز دی جوز دی جوز دی جوز دی جوز دی ہم داو در صورت دری اول ایس بات کتا وجود دیو دین صداقت لرسالت دیو دین جیحاد و انفاق و انفاق و انفاق بوتا لید دا اسطلاحی امور دیلا مشتاہتا فیل اسطلاح قبل سان دیو کنم از و جد قرآن اصرار و ارداد کشف شیع و راشی دین تظر پاسا نمازی دا دیل پارتائی مناس خبربتې داې انته سپات تهته شو اودلته ش کر کړی وال سورا پرونوورته ایخال دی سرران چېتهته دا پار کیل ک بل دی بلې دا دی نوقررانیک دا خبره و پره شو دوته مته شقی پاسو دې په مطلب نه ویږي چې دا څرګرکی کلږيږي هغه متشاهي ګانارات ليو هغه په اتنا خپل نقص کې دا هغه سره به هرني دلالت صحیح وي او مراد کې او یا دا خبره ده چې تاسو داس ملګراتو رات کړئ زموږه والا تا ساسور اندی کولی دا ایبن کو ماحالو ولات سره نه یبل کی ایبن کو ماحالو محبوب سره تاسو مهنابر نو الله دی من دا الله پس زامو نو پلا خاصه خپل مولو ماحال محبوب دی اویا شجرنا او سو غوري چې هغه د چا خاندان نو ټکو ول او مريم ده ابن الله ملي هغه اسلام دي او الهام دی دایوي الله تعالی دې تجو دې الله الله پاکو دہیت کی استاوه زالې او صالحه فراز ابن مریم جو موری ام فاطمه و مریمه و د جمعه د امرا ته قرآن ذروه او منظوراو اوجاد اجازه وکړتوی چې ذابطر له روغه مل قرآن څنګه مورم لوو بیا هغه باندې زو هغه اول چیر نوایي بهترین جواب دا تو ویدن دری ز اوکی تصیو شویل او پر سرد بعد که هم مسالہ توحید کیرته او پا زباط هم مسالہ توحید کیرته من من کی پیارا ان مشکل زلا تو عاش او را کو ټول صورت کې سرور واره وا او دا چې تم دې په باغ د شکوه واره شو غو او د ورساکې شو مزیا تفصیل دې وکړي هر ځیا ورې سواله کې غلطه نه سو فاطل ځکه په دې لږې نه دیو سره د استاد ترې اندایې خپل دشمني چې هغه دېل له سوخاله تو سره پاجل کی مجیو سارے دستا تر بلوا فور داسافه خالق هر انتظار او سجې دا خلاص اخر کې را کوی دی بربادی نه نهایت زیاد زور له او په تسونو تسمنو وانه تاسو چې جماعت ته پاره دینځ قواعد دي کړې دی جهاد وړاله جوړه د خپلې شرايت او خپلې شموله دې قواعد او ورځ اجازه دی وایته ټولې د ملت څخه د قرآن او ڈرین تیل بکار که خوش وکیلیل سالورم قدی با مال لگا کل جون جهر رازگار برازگار بیساتی که منازمه و ترین دنورانهی نو بیانزید فارام سیلی کرکی دبادر و اوهد مسالحو که که که که که که که تشجیعات که که زیر که بادری ورکی ترگی چه فتح و شکست ریسپ بیاو ځې د امیر د پارا پروگرام د چا او چې شکار پیانو نو امیر به کميتهې خاري ته دارن کله کله د امیر د را د نظرته خلات او کارشي نو فامیل ده به کار وي چا خپله او خله مضبوده او ملګري شاته لاړ نه شي دا زور کوي تہ هغه پولیس مرګره جبله د 850 نه اړینو هغه مهنت کوي فاضل د منواله اوراد کریم او ذاتواړه صورتونه زه راوالم دریش په تاسو کا شان او زار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم رااله او دا زی ورکو وړاندې کړي چې تاسو دې علمایي چې دا ابن الله دې او دا زر ابن مریم دا دا الله کا زی ور دې او ذات اعلی دم سره ذکر کړه او قران کریم کې 25 سورته کې عالی جوابو مکمل زیاق زیابا دی جوابنو شه حلیسلام دیگری دی که چو غوارنی چه سره در توحید مسالا خزده کی در مسلکین جوابن که نو انعام دی خیاد کی او که غوارنی چې در انگریزان دی جوابنو که مسئولت اعلی امران دی خیاد که او دارم دی که غوارنی چه آغا د دات ورو کی نو هغه نور کې تابه پوودې دي خپل بېدي پري ديبل کې مکمل دا کریم و هندستان کې چې کله حکومت د انګریزانانو او غزیات ته مستام نه وه افغانستان د ض امیر در امام زموخوا امیران امیر در امام امیر حبیب الله امیر مدد ڈام آزاد خود آئی را ڈال دیگای را محصر ڈا کل ملکو ندا ڈا تی نلانیو ڈا دی انگریزان کیاو ڈا درو ڈا دی مولایو ڈا دیگاو آئے ڈا دیگاو آئے ڈا دیگاو ڈا دیگاو اسلام باندې مراد شروع او وې وې زاتو ملک کې او خدای او اصلی مسلک کې د اسلامیت نو دغه د جواګو نه مولانا رحمت الله او هندستان کې او دې عالم کې شعر آغاز تو خپل نزدیک کړی باورای په پردو نهس یا خوشر حکومت پر دا جوړ کوشي دا ټول شریعت دی او دا شيمړل یوزمو دا لاره نو پلازم مر پرګرام هغه جوړ کوو دا خپل شړاو تر کوته وښاړو او دا الله په ذروته زه نه خپ تاسو او په پلان رسپی و او یوه ملي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم کازه توشي د سټیو په یو راتل دنګال کې پروت او د سټیری رازل کال پات محمد موحمن او رسول او تا وه چې ترکو کې د بیا افوم زو شروع کړو او ترکو کې بادشاہ سلطان عبد الله خان حاصل سوا د شپې ته سنه 1866 د دې هغه د زړه د زړه له اوجې دی زمانو مقارنه څو ښتاره دی نو به ساوه تاسو یې پیژلئ مکه نه کیم تاسو مکی در شي جامري دنګوبې له مزل علي پیو او واټس اپپ جو مکی یې چې په احساس د د چې جواب <سؤال> ورنسی دا سلطان اعظم خان د دیور په کومو لایې د رعبد الله رحلا جان رضوان او د نسوارو او په اسلام دا خبر رحمت الله څخه تورې سیدا ورې ویلې چې پروارو کوو اواز یې ځي په اځ کړې دې سړي او یې وځل نو الله تعالی په و زمرا حضره توبه چې ضمان ملزم ده د دې ومن دهاغونو او او مخکاره کیږي چې کارونه راځي او ویلې هغه په کوم چې څو خوشاله دي چې یو او ټول لږه بتا سره او هم مبارز دي څو دا دار به او ته زه پروت نه سو چې کله خبره داچا او دوی چوسو درخدار کې دو وخت کې مقرصوي له خپل ټول دا غوي دي مولانا رحمت الله چې درخدار شو فندر چوکا څخه تطور کا واه خدا سو جدا قرار سم نه لاله تا ما هو جدا مري ناغمه یو له چزو با هر څه لږه alternator ته یې ویل شوړو په سینګو غاره غوښته اما چې بیا تولیدېلې زړه بلنه غوښته به موږ له رحمت او مهل اقدام پر کړې انده شانتي او پر غره دا سوړو غرام غاله به اغاز اسلامي وګړي بیا لسی د ریاست رسول او کله له هرڅ ډیر خوشاله دوا خلک داغې کتابونو دے غلص او داغې دایې اصول ذکر دي عالم اصول او رحمت الله سي حضرات پرې دي نور څلګوم لیکنی او پتنی اې عمران سي داغې اصول واځي درات دي داغې پی او اصل داوی چې الله پاک دین له سراغیت تخوی دیي صورت ته توي دین اندل الله اسلام نصرانین ته خروجول دیو یو واجب الله پاک د اسلام تخوی عارف کني چې ټول ترمبرانو په دې جوایز کړي لا ځته جواب کړي چې الله خو دې ټول ترمبرانو وازاد نشي کړي دداخلېزې پ غمبر رائ تا خو به پمانن را وړئ او ان دا به م سره کوئ د هغوی بل اصل دا چې دا تسللی ثابت د راقل ور نهقل دی د هغوی جوقرآ کړی دی دی صورت کې چې تسلیس دی ثابتتهید ثابت دی دقل او نقل باندې موامل الہ باللہ الا الہ الا هو واحد دنیا کی دلل نشری آزادی سارے طرف خبره ده به ویږي چې موږ اصل کې موحدين مونږ یو او تاسو قران او سنت تعالی او رسول الله پر سلام باندې راو غوږه الله ناب محمد للہ راځي په غضب باندې والاندر خاطر باور نه باور نه باور نه ننځي لا تاسو واخبارو و روان صاحبای دا څو څه ته اعتراض نه ترج څلې داسره صورت پوری دا آوا پولیس کوم اعتراضو چې مکمل آغا پدې ګشتاله به ابو نه قران کریم کړی دي او ده هر څه په دې رحمت الله اې باندې موږ اوسه چاب سرې دې نو دا سره به مباحلا کړه دا مباحله کې اغې شکه دې کیدا او شې پیغمبر دې او داشتې رسول دې نو هغه ملایحو هغه پښاګم دې له او ورودو پر دې زالمن باندې په وخت کې د ګلوی و قرآن دغه حکومت باندې باندې را کوي نو به زیاته غاری شوہ څنګه جګ هم کلیته باندې واجب دی دغه قرآن کله او ایو خبر زکروا چې څاغه سره الله ګارونه د ولویته ګندېګي او متصرف دې او ا جندلو کې زہ عوامن ا خو ایزتا چه کوم شیاڅ تاسو زخيږه کوئ او یی خوری داوتاغا عیسیٰ علیہ سلام بیانوی نو یې غیاب او تصرف تصرف دې اند ذکر سې د نه لې چې فاطمه مغذور کی اغا مرغوش اغه وخت داستران د دین ارجو مړګ د کېدل <سؤال> د 10 ساله سلام کوي و و انذر حکم به مواعظ خون و مواعظ دخون په هیوت کوم دا کول به تلې کېږي نه له ایا رسول الله د قرآن وړاندې ښاوه دا کارونه ناشننا سرګېږي د دنا خبره کوي دا د ل د موج ده د د ل د لا کو د د د ی د لات ل کوي ووررسوله خللا به يله س کوم بیا د را ل کوم دا کو دا خبره کو ده ان امن يعقوب لو كل 10 20 كهي هتف تر فانكوفي في يقول خيرًا بالله غاب بالله لا ووبر اللقمه ولا در سوار المتاع باذن الله وانبههم بمعاصر قلون ومعصر تخرون في بيوتكم ترتقي ذا بالله ان في ذاك علات الله او داې دغکو نهګور باې دا د تې د پاهلو دی او په خپله وي نه داردبي ورک به کوم پا کودون دا راس نو دقيې او بیا چې کله مباهله کړې دا نو پ راې کلیم داون و مالا غالب و حكمت قول یو عالی فتو اقلال نشتا انما صلع عیسی اللہ اقلال اعدام اعدام اعدام صلع قول من قراب سن مقال لہو کل خیقون دا نحیب زیاد جوردار صورت تے پتے کی چه نصرانیان نصارا شرمی تباتی پر غالی مشکلات پتے کی یو دا اعتراض رعجی غواللتی <سؤال> يصوی رکون فلر حامی تیم فیشا ان اللہ حلائق فارشیعون فلرد وعلاف ساما عالم الغیر ملالے عوضی صالح سلامتا مشکل اللہ فاکو ارکڑے رے للا الہی اللہ هو العزیز الحکیم اوایا کی نظر الله ذا وقف مسجد باج محکم دی واجب الدلالت علالمراض او باج متشابيه دی مثال میں اعتبار سے غرضی چې کما معنا واخرن نو حدیث الرازی چ دی دی کہ قرآن کې една او څو محکم دي متشابيه صورت وحید کی راضی کې کتاب او تور کې وژایا څو محکم دي او دارن در کوو سورت احضاب کراجی کی تول متشاوییی کتابا متشاوییی هم مسائلیی در دیت سمعنا در در دیت دا مانا در چی کم لے کی با دیت تول کم بی مانا در ثبوت دے او ایس وٹ کٹو کے نشترے تول داندانا حق را ولو قارن من من غير الله لا يوجد فيه اختلاف تسبيرا او تشكم متشابهه معنا يسجد بعض بعض بعض و بعض تصديق في خلاف لکئی او دا درست کم دے کم دے حکم دے حکم دے کی, کی متشابهه معنا کیو معنا دلیل واجب دلالت سره مراد او متشابهه معنا باجې کو کې چې هغه سامي پېښته وا کې ور ځای چې ذکر نو اعتراض کی راځي چې دا اوله پاک دا کار کاوه جو اپ کلام الله او دوه قسمو یو هغه کلام چې تاغي شفاف سامي باندې نه یې استعمال منل غیر ظاهر نه یو هغه نه چې هغه کې کینایات او تعالی یی ہاتھ کی پھکے خدا عرب کو نیز باندې دا تاسو څو قسم کلام دا مستحلای بے صندور وی هند العرب یوندہ دریم دا لې چې پدې کې استیبار و او بندگانو باندې او چې کالا متشابہت کی محکم تار نفاقی کی حاضر نه ولې اچھی نه او منافق سړه شخصو کاه نو هغه په اادې زیات را شي بل دا دی چېلم په دی کې مشغه زیاته کاه نو فکر او یکې زیات شي نو په دی کا باندې په دی مشق بانندې کو جره موي وررکئ بل داې چې د هر فن خاون د هغه پهلم ک چې غواید را مرموزات پکیوی داشت قراری قریب ہم دے دا تارون اکیتا قائق پکیوی مسائل نو دا چکر اول خوامی ابن اللہ وطرع شویم دے انگیل کی کئی پیدا تا متشاہ نو دا کو ویگیلی رو اللہ جی انگل آلے کر کتاب امن ہو آیات و محکمات ونہم الكتاب چدا سن دے کتاب نے وآخر متشابهات نور دي متشابه فامل الذين في قلوب زيغ فيشكرون ما تشابه عاملهم ديروان دي دي في خاطر ما ناقصين شاه مشاده ذسي سرا فيتلا فلابوس بي لفظ قد ذرا اوذار بالطلاعه ومراد المتكلم بذلك ابتغاء الحكمه دارصحاب وخت ما دایانه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله ضلال يا ژونديدي نو دا څنګه کوم دې ده برزخ د مشاهدهات سره نو مدار شب معنا او کچې جنديدي چې اني خو کرامت حق دې دا له مړ راه یو جوړ شو کاټي واره کڅره پره راګینګه زواله رې فیک او هغه قُول ciel google. boundaries. احمد لمبس وفر ticks. voulais يمكنane تهرى وهو اين también تهرى. اوف رعبو قس ضر yahoo a genez. و ادري تهرى وهو الانتعين فالتح ، ادري تهرى وهو و Petersmaya جنaime. ایسا قلب сказ، ان موضع ذهر learned. Kafifier FEل أنه من خبر به الشكر بم equivalى. derivativesよう یا عالمی مثال کی جواندی یا عالمی خیمت کی جواندی یا داس جواندی یا یا اگر روح چکانا ہو او اللہ تی پختنہ کل وانسک بربی فمتانو گلا نتاک آگر آدھا یاد آگر نا ایچاد ماتن مدی آگر قرآن ویلی دی روزکی دقائق ساڑھا پخوک کی اودشی اولی چی مطرشتی آگر کسی یا دیر کار کڑے ایتی راتا چا موتت کی جا دیر کن آل آجان داسی جو اندے لکھا تو جا کھوڑ عالم برزخ کې اوجان دے عالم دنیا کې بوجان دے مثال کے بلدے عالم ارواہ کے بلدے عالم قیامت کے بلدے دار گی یا ساڑھے دمور کو خیٹہ خبر جدہ دا خیٹہ ہوگی گی گی گی گو گو گو گو گو گی گی کسری ہوگی لیکن اس محتو پر کہتے ہیں کہ یہ اور سارے نو دنیا حالت کو کچھ کاشف پا اور تو پتہ ہو نہیں البتہ قران و سنت خبر ہے صحیح من ہوئی ایمان کے لیے اور عقل کا کیا دخل ہے حدیث کی راضی کی مسلمان کا اویہ پالنے والی آتی ہے بلکہ راضی مذهب سری سمے نظری دا حرقی نو منگا چه لا خاکاو پکلی ما مڑو رو رم چه خاکاو دا پکلی خبر نوات شینا اللہ باک چه هم بردروسندے تلا خبرہ چنگا چلی یا ساکلا رو رو تا کردی نو آوال دارو دې وو مسلمانو پهدلې نو کا ویره یو صاحبه کولی څنګه دیبه جنت له څنګه یو ټنا باندې څنګه ټیک ملایکیو باندې له ولرای کی دا حالات د دې سره یوه شي انټرنوسې آزاد شو ورته روونه ورته جیله ورته کزان رو لے ورکی پو گناہ کو جسیم کریدا کزان رو جسیم لے ورکی پو گناہ کو جنو خوزرنی جسو خوی چیم نید دارگیہ غصوی در ایرشوی در چالو سزا ورکی عذاب دا قبر منیو کینو منیو دا اختول پر کیدی دالا میکر زخ بیر جندی داغ تاثور اعتراض کرده وچو چهتی بچهتی زان مڑتا اللہ او تا چهتی بچهتی نی مڑا يورزخون فریحین پرې آغانو اللہ مڑا دی این جندی دی این داربه او مڑا دستاپ نیزوان دی ولا کل لا تشعرون شعور زد ووی خر شعور لذی ووی لذی او تا دو مڑا ببارکی ولا کل لا تشعرون کمولیه کی کژال دغهینه لام جنل د خرهه بازار موزه سپینه ویني خورنه دونه بذراتا دغه ونګه مساله غریزه کری له نو ساده ټول خروجه نه ووه ساده اوله ټول دنیا کو جه ځای نه چا هوا ته فرض او متشابهات نه کذا عقل مسلعی نبیت او زکه موتزله منځه دي قال کی عيساس کی طالب او اقامت او او اوې کرامت اوې د شېشي دا معجزه رښتیا وایي او په دې معنی چې الله پاک د راز او سړی نه کرامت دا معجزه ورخېلې ترونځ دی او وېڅې ربي هغه نه ناشنا خاطره ګرځم دی دا لري چې کرامت چې کله برابر دی قرآن سنت سره وېلې کې نه خطې او دا چې از دې استقرار کې مونات شهر گئی ارحاظت تطول کومو لخارقا دلازت تیو آه دا قرآن نور دیو نووج دادا چیتیم تباو برقاس دارنا او سل داد سنار دو جمعات دیو جنیان و تاریب آنگلوان والا قرآن کیوئی لیلاتا قولو لیمان یکتر و کسیوئی لیه مواد مدو کنوئی مدو کنوئی مدو کنوئی مدو کنوئی مدو کې چې الله <سؤال> وې جو چې موږ دې زما ما ته الله <سؤال> وې ميخه جوړي ما ته الله وې دې چې دې ما دې مي راځه دې چې خزا موږ پوری کار و سنگر کې لاته ولا اينه دې نه غني زما په دې څو نږدې وما في تمن نشونه زيد القاضي فحن دا خبره یاد ساته تا کوله اعتراض نه کوي ابتغاء الفتنه ليه ده قارض یطول ذ شرک و ابتغاء التعلیم ليه وما يعلم تعلیمه الا الله بعض العلماء وردا سکونه پیللم دا لله دتکی او جمهوروما و لاظم دی مییم دی په کیو والله <سؤال> ت خبر دی متقالب مراک الله ته معلوم دی چې د دی دا د الله مراد مرا خو دا متشاد محمطرت کا ص معنا به شو ابن الله چ میلی نو په مانا د معبوب دی تعویل پهکهه او په مانا د والله الله نه ز کا لم یا ل واللهله مد د خ د ساه پته ولا وره دا لا لا مشتهې دا لا لګو مشتهري بچی مشتهري دا منا مد د د ساه پ ولا وره خدا خلاص شو خبره خو دا کا چې کومه معه دا تس من دا خبره او دا فاسي نوسووو کې نه شتهري پهتاببانې د داې ذکرکی مرتویت تکڑائی او دوین بات که ده دیجو آقا شاید اللہ وانده اللہ علیہ اللہ روال ملائفہ ومختلق الندین او تل کتاب او ایلا من بعض مازا امال علم او باظرن او ایناد او صد و حسد دے او صد مجدودین ایفن روزبادی که اولماد وقت را غنشو اولماد اخوضیان اقوام دو محتوالو <سؤال> سپی را غنشو او باتات اوهلو چه دا دمجسمون او چه کل ماسو تن دا دا دا شوئره تیدی جو ماد که درد مصالی لاندی مجسمی خیدی او خارا برابره کردی دا و مسالی رو دئیی خیدی راپورټ جوراناند کو باچ را اوته پوه شو مولاران ملمن مجو پوه شو به چې کار کو ک چې کله ا کار و ویل داته تا د الله کا لاله نو اورته چې دا د موجمونونه دی په توویل نیم د م وېره له چا ته ده موږ چې مونږه نه د مصالح لاندې چې پرځینه سړی ونیږي کا ترې ويستې دز با خو سواره غالي او وایې خو شو موږ د یو ځل د دیني کاروبار واغې په څه کې ولا صدا کا خې دې وړې چې هغه را کی قارون هلاک کړي او فرعون تباہ کړي او اردهنی وربرېږي او څارو څو وګیا دي تباہ کړی او هغه ابو جالوت ته موصمانو د لاس اوره کړی چې لاس αρنا کړو او تاسو کړی مولانو باچا تمخ رواه او څنور کې سجید ول باندې غږ ورو او جزاء او تا punishment ولېږي بادشاه لا غوسور او صح صح غوسور ورته وې زاپه څو باندې ماته پي څو باندې سپیو تووږي کړه او موږ دا کیو هم وکړو بیا زات او فال جوړ او خلک چاوت لوري او مجددين ولار دي بادشاه او څه غسه شي زور کو ډېر لې بادشاہ سپومړ مې منډه منډه سملا وا چلا مصورانو له واره اسکو خاون دیوه لزاد نه نی او کی کژالنه څارنه سر دي او دي ور س مخ په یو دم کلی دې دې کو ډېر دا به ازان کاخ خلد تورش سپوته خلا پر توروري سياله عمان دمان دمان دمان دمان چوره سي اس نه سم لا کو مخ او کالا ایدیو کهیچه کنیو کالا او سیدیو بیتوه ایدیو که دالا اگر خوز ریسان باچا خوشو او او براویی مولویلی چیخا خوش آد روکا خبره سلوه خبره هیس نشتهه خبره دالا چې زن شیخای نزو مادل ما دایدیشی اگر صحابو کو زوی خبر اللہ باسین گمراہ کر او یارو کی خطبه کے واقعات اصحاب النبی کی اور بابو کو سیدی اختر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ وینار روتے چ چ ٹوک ونی زم کو جندی کرے حملہ اسان پس تاوی نہ باعمل کی تم نہیں ہے تو لاڑ او او زره یې صحیح او هغه لري پوسټمن شو دا یې دا تاسو ته تاسو زموږ روانه دا الله خال د دې څلور باندې کیږي خو په کلاړ او په کلاړ دې په قران مران منښو دې خپل تاسو مولانا رومون واصل شه او غم اللهفضل دیسانان د ک په ې مالو و ما او کتاب لا من دا من ل سااروان او بیا سړیورر ور راې کا سر موته کا سرر موي بیا تا رااج را کا سر ماسله پ وواي مالمو که تاسو کارون کاویو خنډي ما ته شي کازو ورو ته مونږ همو یا غرا کې یل کافر راي چې د ځلکونو موږ شلېږه زور کېو دا وروه چې کازو زیارت نمونه پرامت نمونه جوان نمونه ګان نمونه او نمونه سبنه دې شروع کې ا مو ورته ول چې شرمه په داروار وایو او یو ځیا کې اورdala واغې ویل چې دا لږه سار نو وا چې کومه دا شخورږي او دا او او پیواره په دې چوکه کې کوم کافر بیج نه لامذهب وي دي بچي جن بچي شو قالار موږ ته ویل چې دا ټول کافر دي چې نه د الله زووی دي چې موږ کرامت نمونه سیاحت نمونه څاڅه دا ټول کافر وي دي ټول درو جن دي له تاسو باندې چې دروتې ګری په مني موځ په نوو پاس کار وي دې شروع خپل اعتراضونه باندې آه دې شروع کړو اغه مرغریتا اغه تیز کوم دی ویله عبادت سے تو دی اور تو ویله چې عبادت کل ته نماز او قرآن سره خبره تا ته مو می نماز سی کوم زږه خبره چاکلې بل قرآن وی کافر فرشته کافر د قرآن وکړ کالا کالا استاد خبره کا ایزان دوم شه استاد دوم مشارم زول او کا تر ما ول کنه تاسو کا تر ریاست زمناسون دمو په نغریو ها ما په دې کې د دې ریاست مطلب دې چې تاسو د خلکو دی ذکرله د پوهیږي ذکرله چا کوم پنسي دا کوي دا په مطلب ملي دي د خبرووارو لره واره زار دې څه کوم څه مالي اړیکو مو ته ته وي ته وکړ یا اما تفصیل وکړه هغه د موس نو مور ته زاج عامه نشو خاطره کوله هغه یې دی او هغه چې کوم دی ورته دی او دا په دی او اسا عارف ورنره دی چې چې بن عارف یو په مور ته دا مانو د فرض د ځنونو باندې شروع باندې حضور درکار کړي او هغه څخه عبادت وي چې څو روحونه درکول دا یو مخفی باغونه تاریخ نو په یو نو ما ته څه څه او ما ته څه زیات پلو دغه څې تار ما ته د ګنن وې کوې تاری, تاریخ وکړه چې خاله چې تورنه ووته ما او چې څو ځاځی کړل غمو دایر کړې د کبیر کړې د کراجي کړې چې څاڅې وو ما فرض یې وکړ چې دا وته کړو یل دا ما کړو مله ووته څه نه یې چې تا کړې وي یل ته وی کې وله و زموږ ته یې مالو درې سو وخت لسته ځینې له ځلته پوسټو ته مو پیادونه زما مرګونکو سره علاج شوی ولادي دلته کې وایي با سروش وو ته شو علامه تشو انډیواله علامه نشوور خبره دي وو سروش پوهې چې مولایي دي او تا ویل چې خدای مبرکه په هر کله چې د اخیاله خبره جوړه تاسورانه او ورکوې کله نو خاصې کني فلمې ته خارخې مال خدای راځي چې دلته ورځ د لارې کې له اوره خبره کوم لري کې وو یو مسله واه چې او کوي چې خره دی البته کنه ما خبره کوم په خوري رئیس په وړاندې جوهریه داتز د دغه ز په یو ټوړ د نړیوال لاس د ګیره غلا کړو یو څاچې د څیو مال سره د زنګ دېانو پس هم په یو کې یي بخالته ستا غوښمنۍ را کوته لته فړا د تخو مو چې په دې سره موږ ټول باه کو لري راځو لا موږ کار او غفلت بس یو په پټه یې سره د یو ځو فرنګ اوبره له دې لیکو نو چورې ده ته خپل استاد په نام خو په لړین کې تبووه تاسو داسرپ نه نه هو باندې مالي بدسني منځ ته بد سروي ورکار کا تاسو مل سیا صالح خبره نو هلته چې ځسر او نو بیا به لاوا خار په جوړي وین باځه ماځه مل موګه اږي د ورګې څونو څونو لارې ته رسیدلي درم باه ولله اللهم مالك الملك تو تل ملک مندا شاوته نج عمر او په دې کې جواب کې څنګه ان الله اصفى ادم او نوهم و علي ابراهيم مشهور شه جر نسب دي سال سلام او دته په قضیه باندې دلایل تقریبا 3 شو برانې قران کریم از مریمی پاکی اتبان دی دام تلائیت بیانی اس قارت الملائطة یا مریمو ان اللہ یبشیر او کی بکت بکرمہ تمن ہو از آمن دیم تدائیہ دیم تبییز نلیم سورت علی بلالی مسیدہ کے ذریعی جواب شدہ اسم المسیح عیسیٰ ابن مریم دا تل دریجی ذریعی ستا عابد دیم ای کلې من الناس ف مااج سانګوتې به خبرې ک الله ځګو کېله خبري نه کو وکارهموندا کېږي نه و من دا ټولې جوابونه ته غ بیا پته آخر کیا خپله الله هرب ورکو کوم فابو او په کې ایثاله خوله خبره کړی ده مور نه چې کله موي رااخلی ان الله حیرکوومشا د غیر دی سا دارنې بلې وي د زار کلله کالوماشا ماما وي ان نهته سمیدو ن و هغه هم دا خبرهته نه کاته سمي اووللي پهې به کر خی راکاري لا م دد وامت د پېنه خي د ایساال د سرسلام نه کاته سمی اووللی هم اور او دین کے او قبلون کے او ہزار صف حالت <سؤال> باندې سایه صفل مریمہ وئی ان اللہ یرزقوم یسار فدیو تاخر ازوی و کن دتور کی موږ خپل مستخلص دانو رواخرو مستخلصی سیرې وقایعی او زارې هی ضایع وې متن بده ول جوړټل دا به کافی پاس دی پر او شرب دا چې ول کای ز دې کوملا ما ما وی دین د قسم او دوا وریاثه من زره لیواز ته روما زره کزا الله یا فرمایشه یی ان الله عربی و ربهم فعود هذا صراط مستقيم دا پنځه ختوری دی غټه ختوری دی پنځه بیا ورشي فلما ها سا انسانو کوف طبقه په یبه باندې یو بند اتراز مشکل پر دیجئے که دقا گینان و سردانا و مکرو و مکر اللہ مکر کڑو دوی دیسا علیہ السلام دا مرد او اللہ مکر کڑو تدردہ و دخل آسول و اللہ و خیر الما قال اللہ و یا ایسا انی متوفی کا ایسا ستا وجنم وراتہ الیہ ومتطهرہ قاضیان و ایجاد و وفات نہ ہے انی متویز انسان اسلام مړ دی او مناظره و مرکان کی د رجال و قاضیان و مولانې په شرایطی صورتي شاورو دي چې شیو چې القران څخه به نبره چې دا د پنتیرو اخلاقه سره نور تر ولاقې لاس اخره دڅوار غديور ته به تاسمه مخه نو کړی دي او تاسې دې جواب توا خلې چې زبشات مناسبم او خبره وکولې شونکو نو یې کولای شي ځکه قرآن څو برتهول چی نی متوفی کظامانه زم وزنما نو د دې مختصره څو مناسبت ته و مکر و مقر الله دې مکر کړو اوې ساله او لنپاک مکر کړو تې تاسې موږ نه زیتر لا مرکو اسبار الله ويا یې صحیحې توفیق نو نو قادیل بل دې دور ته وی توفا کندل الله دی او النهار لشکین وجن نو بیا قرامن ته دې معلوم کاله والا دی بل قران کریم صراحه الله خبر کړل دی چې پورا کشتن ګم تا دی شورتی نشاہ کاش روان ہے کاغین کی اللہ کا دا خبرکردہ چیسال سلام دیویر ممبر جلے دیو اللہ وی نی دیو وی جلے درو وی نحنی دیار درو شورتی نشاہ آیات لذميم خرافي ده جام دار تلفاری ذلک و قوله آیات غالبن یوصلوه و پرسم و قوله منا قتلنا المسيح عیسی ابن مریم الله وما ما وما و ما سلبوه ولا في صدغه له درستور و ما قتلوه بی عیلا بل رفعوا الله الیه و قال ینې موږ ورته څه کاځم وتشابهات نو ما قتلوه یقینا برفاه الله ریږي او ما قتلوه او ما څربوهه ولکه شبهاله دا چې تو تاسو ربنا عظمی اني متوحیقا اغا می اذان دیو ګټو شو قرآن څخه اذان کې نور دل قارونه کړی دا بغیر وقت کا کلاس شو او آخر ذی و مامن الہ الا اللہ مباہلہ چکم دے قصہ مناظرہ نوا فمن حاج تکیب من بعض ما جاءت من الین وقل تعالوا ند ابناءنا و انا ونساءنا و نساءكم رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم راغی را آ, فاطم اللہ عنہ آغازی او فاطمه رضی الله مهاهادی کرم الله و اجور سردی او یا طرفه حسن رضی الله اوو طرفه حسین رضی الله کو ملا چوکا کو جدا خو دشین سنج او کدی خیر او ته خیال زمون نشدله اثمانات قائل هنر جللان صلی الله علیه الکجیب عمر گور تهوے لو کدا دښته پیغمبر له جوړو سره ووټو ول تاسو سره په سواله مې خبره وکړه زاین الله حرام قرار وانه بیا او ته مې یو څه صحیح سړی نمازان ته چې موږ لګیو او او منا مباحه نه وو واما من اغا من الله او ان الله الاول عزيزه توحید رسالت خویا پتابتهه و د لا کللی م سوا نه نا و نه کوم غ داوه الله ن پهله الله والله م ل دې ش واللایت ته زپ دنا بعض نار با به مدون الله عر نه حت لا سالان هو دسوله ساته و چې مونکه پرانو مولیان په خدنی الله سر سررا یا حرام کې چاږي تاسو دا لا او نه ځان ورولنه او حلال چې زربان حرام او حرام نه ځان ورولنه د الله معنا دا ووست تاسو ملاباندی او شه قران او حديث کې او شه ده او خپل امام مخ ته کې داغه په مخابل کې دا داړه دنده خبره یا کا هغله خبره ده چې او ایمان څخه او حدیث څخه بل ایمان څخه بل حدیث یو امام دا حیات او معنا صحیح په یما معنی معنا صحیح یو مستهید یو حدیثه کوي ول په مستهید بوله حدیثه کوي دا دا په لاف خبره ل یو دال چې صراحه نوصله اجتماع د معنا او ثری نه لری او ته امام محکم کې قیام بوله کې یاسر او ضمانه ته یا اقرار او ضمانه ته یا خل او ضمانه یا دا ملک ملک او خانو دا ملک دا کس دا تحلید شرک دے کفر دے بیدینی دا الہات دے زندگی قط دے بیدینی دا دا ملک دا کتاب سڑے جوړ دا جوڑ دا بڑی عردی جوڑی دا ستاوگید نمانگ دی لی نیمانو دا محض دا کڑے لی آ آرہا کتاب چکو مقابل دا قرآن سنت دی قرآن دا آقا چی دا تورا تنجیلی منصوب استاد شایمیر افاضی قران نو څوڅین استا خلا سره افاضی یا نو څوڅکې بیا زصا د خلا سره افاضی قران نو دا لا غرته خبره دا زممله ولنه کاردا چې کتاب سره اولی کې په دا وړه ده او کومه خپل کتاب لیکل کې له تو هي موقعد زه ویایم یم خپل نو تو هي خپل موقعد شمره کتابونه کې په نيتي مې وایو انشاء الله والسلام علیکم طالبو دې دی به ځدلې ده دا دې په تاسو د دلیلې ده دا حدیث صحیح او ضعیفه ده او مسلم غیر قوی ده دا او تخلیل دې په زنګونه یاښتاو نه حدیث ته بندازې بعض وخت سړی عمره تیر وځي بابن فی پسل و الرسول <سؤال> سلام باو فضل وحي له وصاحب دي ویلیا او دا ویلی چاول حدیث رسول الله او تخ بخاري دا ویلي داغه علم او ځکه انجی څوک شان دی وی څوک بل شان دی وی بخاري دا وی دا خلق ته خلق یو مرګړېلو نو کما ته ویل مو ته ویل چې ستاسو زمان شتوی چې ملایقه نه نه نیو غلطه یو کو احتمال دشکیا لري د مسلمانې یم هم به نه نه صحیح ده او یو احتمال د خطای لري زګا پرنده او پیغمبر دېانو ندان نه لغي صحیح مو موغان نه دغه حالت او مصا مقاې څخه مو زاد نرا اوس کې ټول خلک د ځحم تقلیدین دغه مسلمانان دي او او هغه چې مامان دي هغه کاثل دي د منانو خبره ها خو څو شته چې دا خلک معلوم نه دومره درو نگی په کار دمره درو په اې چې دشه او دڅ پټه ماته وږي درو موه ټول تقلیدین ټول دا سړی لا نشته کوي چې هغه مجتهدی پخله یې نوم وای وم مقالدو په خبره په تر هوښه له پوهې یاران څخه رجوع وکړ مقالدو ته مقالدو نه یې خوې کېدل نه خپل خبره سېیلې یا که خبره سېیوه ورته کېد کوم راځي له ول او یا به خبره غلطه و په غلط غټینګې په وګړ نه ورملل هر هغه لږ چې خبره سېی په اړه شویل نه لې شو نه دارنگې ثلاثه قروکی احمد ابن حنبل کافیر مرکوزه په کله په قول ده امام محی فیضا دارنگې خان پول او مرز اعلانوی اوره او په اوره کې فرض عادي په ونه لمبا کې دی و زکر رسول ثلاثه نو دته به به کار او خدای مقلد او دته ته پیغمبر مې دیو دي سواله باه مقلد او اوڅه وی چې دا خو چې همبرنه او دې په کووله امام په یوې فصل سره څنګه فوګرږي شارجي چې زنده کوي همبل زنده کوي کوي هغه چې او اوڅه چې دا لا دې دا قضې دا دایې نو ما رغونیه دا سورات چوي حکم تم حج سوې دا مې سورات مې سوې ته په امر سره دغه زویہ کې انات د کار خبره نوز سترګې سره په غوږیږي دوه ګور یاو په ساته چیر نو دوکان شي ترات مشي ویلاله خان په نوو خو وګيسته مو یې ها د څنګه صبر ته زما خبرې الحمدلله والا سلام کولاصو کې دې اشاره کا سزا سبب والدې قاری نبی دا اره من یې کې شنوته زر چاو رازې چې دا عمره طور څه ګوزږي پیغمبر علي السلام کړي داسانه کړي ابو داوود کې حدیثه وشکار شي شول غرض یې ورنځي یو لږ احساس مشترک د امور په دې حدیثه تاسو وایي چې مشترک موږ یا کله یې وران کله ځو دي کله ورغولي کله ورغولي کوي دې دې چې په مو کې دا ټول موږ په یو سره خپله سمداشي نه تولې دي تخر كي ولادت ول امام محمد باختر شوم ما تورا ل تشيل القران خبره ك ما تورا خبره مو كنز شوم امام بخاري تي نوستاد خبره هي حدثان كلام دفعو حساس اثر نوستاد خبره شريعتي دا کاجل كي حد سر مات او لا قران شون قران بلار رسي بي بخاري تو واسو تا دا چي امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ په دونه نه دي ستړي او او دغه چې حسد چې بابا نه لیدي په ویل بخاری ته لیدل موږ په دې کې شو دا مختریره امام مسلم دې کې نه د منلو خبره نه لکه نو چې حسد او بغازه او دعوات د نړۍ په حسد نکې چې دا دې راځي د خبره سره یو پیژنه ده او په تاسو ته ولې کیږي چې والا دا اترازونا دي هاو رسول صل الله صلی اللہ علیہ وسلم عنه و دیکی مشکل یو حیات حیات وَلَا تُؤمنُوا لِلَّا لِمَنْ تَبِعَدْهِنَكُمْ حیات تُؤمن یا رب مولیس ازاچ ميوکر ریل خلاسی جوزی بیوزی ایسا بي اللہ کیاید لیس کل فتن ها؟ سيدي يا سيدي يا دوار ها 47 ها